Az atom. Írások a hurokszolgáltató személyzetének. 1988. március 13. Extra kiadás Mikael Virzén szervizmérnök egy napja. Mikael Stenhamrában él, és 11 éve 1977 óta dolgozik szervizmérnökként. Elmondása szerint a munkája legjobb része, hogy szabadon, magának tervezheti meg az útvonalát, és sokat van kint a természetben. Nem sokat lát az intézményben zajló kutatásokból, de élvezi, hogy valami úttörő dolognak lehet a részese. Alább Mikael egy átlagos munkanapját láthatjuk február végén. 8 óra Mikael megérkezik Tapströmbe a garázsba. Itt megtervezi a napi teendőit. Mivel csütörtök van, rutinkarbantartást végez a hűtőmodulokon, vagy közismertebb nevén a fedórákon. Mikael bejelentkezik a szervizautójáért, majd útnak indulunk. 9-től 11.45-ig A délfáringzői hűtőmodulok rutinkarbantartása. tartása Először mindegyik hűtőrudat ki kell cserélni. A rudak a fő hőelvezető elemei a modulnak, és rendkívül forrók is lehetnek, néha 6000 Celsius fokra is felmelegedhetnek. A szervizautó markolókarjával lehet eltávolítani őket, és a hűtőfolyadékot is cserélni kell. A tömlőket, konzolokat és szelepeket is alaposan meg kell vizsgálni, és az összes üledéket el kell távolítani róluk. Mivel kint vannak a természetben, a hűtőmodulokat meg kell védeni az időjárás viszontagságaitól. Mikael az esőfedőket, harkálypajzsokat és villámhárítókat is ellenőrzi. Végül, de nem utolsó sorban, újra kell indítani a hűtőmodulok időzítőit. Mikael ellenőrzi és ellátja mind a kilenc modult a déli oldalon, még ebédidő előtt. 11.45. Ebéd Mikael a Szenhamrai pizzériában ebédel, ahol népszerű törzs vendég. Mit szólnál egy vezúvióhoz, Miki? 12.30 Mikael tovább indul Farentuna felé, Sangasábi útján. A rádióban Tommy Nilsson és Ton Norum, Altszomjag Kanner című száma szól. Mikael igazi zenerajongó és kifejezetten értékeli, hogy munka közben zenét hallgathat. Mikael együtt énekel a rádióval. Vihaller Varandra, Nástor már Naír, dignár Morgonen gír. Figyelem faringző, egy rockstar turnézik nálatok. 12.45. A szatuna erdőkben lévő szervizállomáson Mikael otthagyja a kimerült hűtőrudakat, és feltölti a pótalkat részeket. Kihasználja az alkalmat és tart egy cigaretta szünetet. 13-15 óráig A hűtőrudak rutin karbantartása Faringző éjszaki oldalán. Hasonló eljárás, mint ebéd előtt. 15-17 óráig Magnetron csere a fluxusforrásnál. Még hívást kap a rádión. A fluxusforrás hiba hibaüzenetet küld magas bozonszintről. Lehet, hogy meglazult egy magnetronbilincs. Mikaelnek vissza kell mennie a szatunai szervizállomásra a megfelelő eszközért, mielőtt megjavítja a fluxusforrást. Kiderül, hogy egy zsugorodó tömlő meglazult, és neki ütközött egy magnetronkorongnak, amíg a forrásban kőrözött. Mikaelnek védőfelszerelést kell öltenie, hogy megjavítsa a szörnyű tömlőt, akár egy igazi kígyó bűvölő. Miután megjavította a forrást, Mikael munkanapja a végéhez ért, és visszaviszi az autóját Tabströmbe. A nap kikukucskál a horizont felett, és Lasszseholm Canelloni Makaróni című száma szól a rádióban. Mindjárt itt a tavasz.